Avui som divendres 25 de setembre del 2009, apagueu els mòbils que comença primer pla. Benvinguts a tots i a totes, això és Primer Pla, el programa de cinema de, de Ràdio Salrà, 107.7 de la FM. Són les 7 de la tarda, estem a divendres, 25 de setembre, i comença oficialment, diguéssim, la nova temporada de Primer Pla, ja que bé, vam fer una mica de programa el dissabte, que em sembla que no es va poder emetre pel que fos, es va emetre dimarts, però bé... Uh... Entrem ara, diguéssim, per la Porta Gran, eh, el primer programa de la segona temporada, amb en Ferran Bacasteva. Bona tarda, Ferran. Què tal? Bé, a partir d'avui intentarem mantenir un horari fix. Un, eh? un horari fix, una hora, una hora sencera, sense hora i mitja, hora i quart, hora i cinc minuts. I, i bé, doncs, amb molta il·lusió, eh, nova temporada, noves noves il·lusions, il·lusions renovades i moltes pel·lícules que, que volem comentar amb tots vosaltres i, doncs bé, eh, com sempre, doncs teniu les vies de, del programa per, per qualsevol cosa que ens vulgueu comentar. Eh, bé, ja parlarem de la secció que tenim eh, entre mans que se'ns va ocórrer la setmana passada, eh, però en, en tot cas, primer pla arroba salra.cat i doncs bé, la pàgina web de, de Ràdio Salrà www.radio.salrà.cat aquestes són les vies del programa per dir-nos qualsevol cosa que vulgueu eh, sobre el programa, Comentaris, pel·lícules el que vulgui recomanacions, Exacte. qualsevol tipus de comentari en fi, Ferran comencem, no? Comencem. Vull dir, com feina que tenim una heureta com sempre doncs, comencem amb la, amb la, la cartellera, cartellera de les pel·lícules que s'estrenen avui, avui per és que clar Estrenen avui. Sí, sí, sí, exacte. Doncs uh, comencem amb la cartellera. La cartellera. I bé, comencem amb la pel·lícula que per nosaltres és la més destacada d'aquesta setmana, eh, es diu Los Substitutos. Los Substitutos, els substituts. Sí. és una, una pel·lícula americana de ciència-ficció, uh -huh. en aquest cas, i de durada 90 minuts, un horet i miga, bé? Bé. Sí. per mi curta tot. Depen és que sempre depèn de l'argument quan vegis eh? el d'això dius ostres, amb una hora s'explica tot s'ho trobem tot de sobre <ríe> però hi ha vegades que et fa massa llarga per tant... bueno, eh, aquesta pel·lícula és dirigida per Jonathan Mostow eh, uh -huh. aquest director per qui no el conegui, jo no el coneixia va dirigir la, la pel·lícula Terminator 3 uh -huh. per tant segueix una mica amb el, la ciència-ficció no? ah, i està protagonitzada per Bruce Willis tectòxica sí conegut per tothom. Uh, si ja escoltem el i després comentem una mica de què va. Molt bé. Los substitutos robóticos combinen la fortaleza de les màquines con la elegancia i belleza del cuerpo humano. Des de que la majoria de la població vive a través de seus substitutos, nuestro mundo és más seguro. Si ser su siió I solo con el poder de sum menttic.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 ¿Cuánto hace que no sale por ahí sin un sustituto? Ya ni me acuerdo. Izquierda izquierda? Cambiamos el mundo y ahora quiere destruirlo. ¿Cómo carajo esto? No puede. Desconéctate, creo que va a pasar algo. Bé, bueno, quin, rebo, quin rebombori, eh? Quin rebombori, eh? Sí. La veritat és que bueno, nosaltres sempre diem que tenim la gran fonda dels tràilers, que és el YouTube, i sembla que està bé, no?, aquesta pel·lícula. Sí, pinta bueno, això, futurista, mm -hmm. ficció i, bueno, una, una idea bona Tot i que val a dir que la idea d'aquesta pel·lícula Es basa en, en un còmic que porta el mateix nom de Los Substitutos mm -hmm. És un còmic que es va publicar l'any 2005 a Estats Units Jo, com que no sóc fan dels còmics, no sé si va arribar aquí Però, bueno, la idea no és original del director Sinó que s'ha basat en aquest còmic Bueno, expliquem una mica de què va L'acció es situa en el futur on, on les persones poden comprar robots que són versions perfeccionades d'ells mateixos uh -huh. perquè visquin la seva vida. O sigui, es tracta de que la gent es compra un robot i ells des de casa seu els controlen a distància i el robot és el qui va treballar, és el qui surt a comprar, uh -huh. és el qui porta la vida quotidiana del dia a dia. Clar, a priori, és un món perfecte, no? Tot, no, hi ha, no hi ha cap tipus de problemes, són màquines, la gent des de casa seu, però tot es complica quan eh, tot de cop eh, són assassinades dues persones mentre estaven connectades en els seus substituts. Perquè aquestes persones, o sigui, estan connectades però no, no viuen una és vida com, paral·lela. No, no, és que tingui, no és que es visquin... És com la realitat virtual. Vale. Entenc que allò que et poses aquelles ulleres sí. i tu des de casa teu controles i veus per on te va el robot i el que va fent. Vale. Doncs tot de cop, dos d'aquests aquest, personatges reals uh -huh. estan controlant el seu robot eh, apareixen morts. Ah, vale. com si algú, algú els ha assassinat ah, va, mm, tot de cop si ho has sentit en el tràiler dius, ostres el primer, el primer delicte en 15 anys mm. va, des de que s'havia implantat aquest sistema de substituts que en 15 anys no hi havia hagut mai cap problema mm. va, tot, tot això genera una sèrie de dubtes i dos agents de l'FBI són els encarregats d'investigar com en un món perfecte dels robots què, què ha pogut passar perquè per qui és el culpable d'aquests dos assassinats. No? Uh -huh. Bàsicament la, la trama gira entorn torn de, de com s'ho han de fer a l'FBI per, per entrar en el món dels robots i, i mirar qui és el culpable i, i com, com parar-ho, no? perquè uh -huh. n'hi hagi més. Bueno, ciència-ficció. Sí, a mi em fa pensar molt en, en Minority Report, Mm -hmm. que és com futurista que, bueno, sembla que en un futur se'ns solucionaran tots els problemes en aquell cas era com eh, preveien es, es els preveien delictes, els delictes abans de, de que es, es, de que passi, es sí. produïssin mm -hmm. i, bueno, era un sistema superben muntat però tot de cop començava a fallar, una mica com això no? sí, També, la, tothom té la vida pinten, solucionada però... Al principi molt idíl·lic, mm. que dius, ostres, quina vida més bona que portarem a partir d'ara però, bueno tot es complica i, i, bueno, molta acció en la pel·lícula i, i, bueno, una proposta interessant. Jo crec que està bé aquest fet, aquest fet de plantejar-se, perquè en el tràiler es veu que en, el, en un moment que, que en Bruce Willis, que és el protagonista, doncs, uh, és persona real i està vivint entre, entre ah, no. robots i el persones, robot. ja no sap qui és qui i, i, bueno, no sé si és, si és persona o és robot la persona que té davant, no? Sí, d'entrada tots són robots sí sembla ser que arriba un punt que ell proposa que no, que tothom es desconnecti però està, fes-li entendre tu en una persona que viu còmodament a casa seu que mm. no fot res, que, que tot ho fa el robot mm. que no, que es desconnecti perquè està investigant dos assassinats no? Va, la gent ha de pensar serà que em toqui a mi i si jo no em faig res a ningú. Mm, de totes maneres uh, ja a mi m'agradaria veure molt com pinten aquesta vida perquè, a veure, jo se'ls veu estirats, o sigui, les persones sí. estan estirades, no és que uns mm, se'n van de vacances mentre el robot treballa, no, no o sigui, les persones estan anul·lades. Sí, no poden fer res No més, fan no res dir? més, sí. llavors mm, quin no al·licient té per, per tu? Perquè és tan idíl·lic, no? Sí. Bueno. Sí. No sé, si diguessis, mira, el meu robot se'n va a treballar mentre jo me'n vaig a la, a, la jo sé, a la platja o quedo amb els amics, doncs vale, però no sé, a aquest punt m'agradaria veure'l. Però en tot cas, doncs bé, és una pel·lícula que jo crec que és una bona proposta i per això és la proposta estrella d'aquesta setmana i tirem, tirem milles, no? Sí, deixem aquí aquesta i seguim amb la cartellera. Exacte. Uh, la segona proposta, uh, en aquest cas també és americana, és El soplon. Quin nom, eh? És com, no sé... Soplon. El soplon. Chibato, el xivato, no? sí. Sí, sí. Aquí, aquí s'hauria de traduir com El xivato. Uh, 108 minuts, que jo crec que... Bé. bé. I és una comèdia dramàtica. En aquest cas és un, una comèdia que està dirigida per Steven Soderberg. Uh, bé, conegut per bastantes pel·lícules com bueno, la primera i la segona part del Txec que uh -huh. aquest any s'han estrenat uh, les tres pel·lícules de Oceans Oceans 11, 12 i 13 uh -huh. Tràfic, uh, Erin Brockovich eh. vull dir que... i de fet per aquestes dues últimes pel·lícules va guanyar un Oscar vull dir que és un... És un director amb nom i amb, sí, sí. amb, amb, amb garanties majúscules sí, l'actor principal és en Matt Damon També i amb eh? Sí el oh. que passa que jo crec que fa un paper diferent als que ens ten, perquè Matt Damon és el que feia tota la saga de, de Bown eh? i ara és totalment diferent és, sí, una, oh. és un registre totalment diferent oh, el de riure. Sí, sí si sí, voss sí. escoltem el tráiler i, i en parlem després.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 ¿No es normal? <risa> Mark Whittaker, agente secreto 0014. ¿Por qué 0014? Soy el doble de listo que 007. Oh, no. No. Seré el nuevo presidente de ADM. ¿Cómo vas a poder quedarte ahí habiéndote cargado la empresa? Porque necesitan que la dirija. Eso no tiene ninguna lógica. Marcos ha mostrado que cuatro blancos trajeados no son una reunión de trabajo, sino la escena de un delito. Hay algo que no nos estás contando. ¿Por qué iba a ocultaros algo? Averiguaremos lo que está sucediendo, Marcos. FBI. ¿Qué demonios ocurre sí, aquí? No, Witte, ¿quiere acompañarnos? Lo he hecho bien, ¿eh? ¿No parecía asustado? Sí, mira... La verdad es que me he asustado. ¡Ah! Quiero que guardes el secreto. Desde luego. No nos digas nada. Es importante para el caso que no hables de esto con nadie. Estoy implicado en una investigación en curso. ¡Oh, Dios mío! Aún pensáis que no voy a tener problemas en la empresa, ¿no? Vais a por los malos, pero yo no tengo de qué preocuparme. Puedo estar tranquilo, ¿no? Bueno, creo que... creo que la cultura corporativa va a cambiar un poco para ti. Mira, no os he contado toda la verdad. Pero voy a aclararlo todo cuando entre ¿Qué? No, no, tenemos que sacarle de aquí. Sí. Què tal, El Soplón? Bueno, bien. En fi, uh, Matt Damon és el protagonista de El Soplón, aquesta comèdia dramàtica uh, on... Bé, el protagonista és un treballador d'una multinacional nord-americana del sector agrícola que que l'FBI doncs, eh, l'utilitza com a informador doncs, passar, per passar-li informació sobre aquesta multinacional que en principi doncs, està posada en, en algun men, alguna mena de frau eh, multimilionari amb els, amb els seus clients. Val a dir que pel, que pel que veiem és una mica un informador una mica pèssim. Sí, uh, va, va, imagina't a tu, tot de cop que agafa l'FBI i diu, vés a treballar i me vas gravant reunions però en, el moment, un micro, sí, però en el moment que vas narrant tot el que estàs fent no sé, fa molt de riure que, sí. no sé, una mica pèssim tot i que eh, en un moment determinat eh, en Matt Damon, el seu personatge doncs, ascendeix de, de càrrec a l'empresa i, i a partir d'aquí doncs l'FBI comença a veure que potser aquest, eh, aquest informador que tenen doncs, no els hi acaba d'explicar tota la la informació que ell sap o que ell té de, de l'empresa i passa a ser també sospitós de... Ah. De, del que es fa aquesta empresa. Llavors, bueno, no sé com... Fa, fa el paper de... Bueno, però jo, eh, que jo no hi sí, estic sí, sí. implicat, jo només us passo informació. Jo crec que li encanta eh, que... Ser, ser el, el sí. que està als dos bàndols. Bueno, i em fa... i ho explica. Que sóc sí, sí, sí. La gente es fica un nom i tot, la gente <laughs> sí. 014, bueno. Inclús a mitja reunió comprovant el micro que es veia sí. d'una hora lluny, sí. vull dir no, que... Bueno. Jo, sí, és, uh, no sé, diu que està basat en, en fets reals ah, mira. bé, no, no crec que sigui exactament l'idea on m'he donat el toc d'humor no? sí, sí, jo crec que és el que, el que farà que la gent vagi a veure aquesta pel·lícula sí. que sí, sí, no sí. serà tan rigorosa i tan sèria mm -hmm. no, I... pinta bé, eh? sí, pinta sí, sí, sí proposta. interessant, de fet aquesta setmana hi ha per tots els gustos Sí, eh? una mica de varietat exacte i bé, com a tercera proposta eh, ens n'hem nat a un, un altre a un altre món totalment diferent i proposem Ocean World eh, una pel·lícula en 3D és un documental sí, és un documental és, és un documental eh, gravat amb, amb tecnologia digital 3 dimensions és una producció anglesa uh -huh. i dura 85 Mm. com a documental els documentals clar, a vegades també es poden fer una mica pesats no? mm. uh, el director és en Jean Jax Mantelo uh, bueno, aquí el tenim sí, sí. <laughs> I, i en aquest cas a, a Espanya, amb la versió espanyola o sigui, aquesta pòl·lícula és, és un documental del fons Marí i té un narrador no? i la narració aquí amb la versió espanyola està feta per la Belén Rueda Escoltem el trailer, mm -hmm. i després explicam una mica la història. Perfecte. Has soñado alguna vez con descobrir un mundo increíble, sorprendente y en ocasiones peligroso? Bien, pues sígueme. Jo seré tu guía en esta fantàstica e inolvidable aventura. Cara a cara con criaturas marinas sorprendentes, divertidas, entrañables en ocasiones inquietantes. Narrado por Belén Rueda. Espero que cuando termine este formidable viaje... ...te hayas enamorado de este mundo fascinante... ...al que yo llamo hogar. Y que también tú desees protegerlo. Ocean World 3D. Una mágica odisea submarina en 3D. Ocean Wall. Bueno, sí. A veure, el títol ho diu tot, ho eh? diu bastant tot. Sí. I a més, Ocean Wall 3D. 3D. Que aquesta, aquest documental pel·lícula està pensat per projectar-lo a les sales en tres dimensions. Jo crec que ha d'impactar. Sí, sí, sí. No sé si ha de ser més o menys com a l'ímax que feien... Jo, jo la primera pel·lícula que vaig a veure a l'ímax era de peixos, també. Sí? Jo, que et surten peixos d'aquí darrere les orelles, ah. dius, eh, d'on vens, no? No sé si més o menys ha d'anar per aquí. Hmm. Bueno, no, el documental, el, el protagonista és una tortuga marina hmm. val? que des que el seu naixement a la platja doncs ens, ac ens acompanya pel fons marí per descobrir bueno, la, meravell la meravella de paisatges passant per diverses zones. No? Es pues volta tot el planeta, des del fons marí de Califòrnia, Mèxic fins a Austràlia inclús val? i altres punts de, de tot el territori. Bé, bueno, una mica per conscienciar, suposo, també de, de lo que hi ha allà sota que no veiem, mm. que, de, de la importància que té, de les espècies que viuen... Bé, bueno, jo crec que és maco, mira, mm. és per anar, per anar a disfrutar de veient els paisatges. Una mica documentals de televisió que fan, però amb l'avantatge que amb el cine en tres dimensions guanya molt... Jo crec que guanyarà impressiona, molt. Impressiona, sí. jo crec que impressiona moltíssim. Sí, sí. De fet... Um... Clar, eh, explicaven què és la primera pel·lícula, eh, bueno, el primer documental gravat tot en digital 3D. No sí. sé... No sé quina ser... diferència... És que clar, el tema 3D comencem a iniciar-nos i sí. fins ara havíem vist animació, però en aquest cas no sé si és bastant més impactant o no sé. La veritat és que... Jo crec que algú de diferent ha de tenir respecte a aquestes pel·lícules que... És que es graven ja per passar-los en cinemes i imatges no? Mm. O sigui, no ha de ser ben bé el mateix però bueno, sí que té això no? que és el primer documental que, que es grava tot ell amb aquesta tecnologia bueno, una altra proposta això dèiem que hi ha propostes per tots els gustos Exacte. des de l'acció la de, de ciència-ficció comèdia, documental que ja veus en aquest cas doncs tenim tres propostes més Uh, que les comentem així ràpidament uh, El secreto de sus ojos és una producció argentina i espanyola uh, um, uh, que és un drama i dura 129 minuts uh, tenim també una comèdia de terror o... sí, jo combina, això, no combina sé... comèdia i terror suposo, no sé, sé, però no ens ho hem d'agafar en fi uh, uh, és nord-americana, són 102 minuts i es diu Jennifer's Body i uh -huh. I, i de setembre iixo que a mi em fa molta gràcia bueno, jo crec que és recomanat a totes les, les forofes de la moda sí, eh? que bé, n'hi ha, ha per tot arreu uh, és un documental uh, també nord-americà, són 88 minuts i deixem explicar una miqueta explique, explique uh, va sobre uh, si, ho, si, ho vaig, si ho he entès bé uh, va sobre l'edició de l'entrega del setembre ...de la revista Vogue... ...es veu que... ...o del setembre del 2007... La... ...sí, exacte... ...que va ser una edició... Bueno, ...dos com... quilos de, de, de, pe, de, de revista, llibre... Eh? Vull, ...vull dir que... Mm, ...plena d'informació... Doncs ...que molta gent eh, es va comprar... ...em sembla que 13, 13 milions, milions de... ...de, de dones a Estats Units... ...buah, de dones o homes... No? Sí. ...13 milions de persones a Estats Units... ...van exacte. comprar la revista... Va, va causar sensació, va ja, va causar sensació. Mm -hmm. doncs tot el que hi havia darrere doncs d'aquesta revista eh, les seves propostes i sobretot doncs l'editora que, que la va portar a terme eh, doncs bé, entrevistes i amb diferents eh, dissenyadors etc doncs jo crec que per, per, per les amants i els amants de la moda, doncs és, eh, descobreix un món que realment... Bueno, sí, poder dir hi molt de secretisme i est exacte. està bé veure cop, la part de darrera. Per primer l'editora de la revista ha acceptat no, ensenyar una mica com com projecta la revista, bueno, en aquest cas, l'edició concreta del setembre del 2007. Mm -hmm. Un altre documental. Tenim, sí. sí, sí, dos sí. sí, sí. Totalment setmana. diferents. Sí, sí. I, si et sembla, passem uh, a una pel·lícula que ja es va estrenar fa un parell de setmanes uh, i que hem anat a veure. Quina pel·lícula hem anat a veure? Hem <laughs> anat a veure Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino. Posem el tràiler i, I, i ara I ara en parlem una mica. Y el Teniente Aldo Rey y ellos los bastardos, ¿nos conocen? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional. Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Los alemanes los llaman los bastardos. ¿Bastardos? Sí, esos yanquis los tienen amargados. Justo en el clavo. Habrá oído que no perdemos el tiempo haciendo prisioneros. Nos dedicamos a matar nazis. Y eso lo hacemos cojonudamente. Ya lo creo. Dentro de tres días, Joseph Goebbels estrenará en París una de sus nuevas películas. Asistirá a la flor del alto mando alemán. Tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco. Nuestro objetivo, reventar el saco. ¡No, Ah, sí, sí, sí, sí. Hay algo que no sabéis. ¿Y qué es? Hitler asistirá al estreno. ¿Y cómo pretendes introducirte? Se encontrará con nuestra agente doble y ella le guiará. El teniente Aldo Rehn, supongo. Ese era el sonido de mi parte ahora apuntando a sus testículos. Pues ya somos dos. Pues ya somos tres. Vaya, qué bonito. Usted es el caza judíos. Es un bingo. Si lo dicen, ¿no? Es un bingo. Solo decimos bingo. Malditos bastardos. Bueno. Es que me, xud me xudiem todo. Sí. Uh, la pel·lícula d'en Quentin Tarantino, que bé, uh, com a protagonistes més destacats. més destacats podem dir que hi ha uh, en Brad Pitt, Brad Pitt, i tampoc en conec gaires més. No. Sé que surt Mike Myers, el que feia l'Austin Powers, però no se'l coneix. No, i té un paper Ni, bastant sí. reduït. Eh? Però bé, jo... També hi ha alguns, alguns actors que són alemanys. De fet, és una, és una producció eh, americana i, i, I alemanya. alemanya. Uh -huh. I bé explica és, és una mica llarga la pel·lícula, però val la pena. Jo crec que està, que està molt bé. No es fa llarg. No es fa llarga, però, però dura, dura lo que dura,? Sí. Eh? En, en fi. Eh, és una història eh, que se situa a la Segona Guerra Mundial durant el primer any que, que hi va haver l'ocupació de França per, per part dels nazis. Um, bé, explica diverses històries. Uh, una d'elles és uh, la d'un tinent nord-americà que organitza un grup de vuit soldats d'origen jueus, els quals els nazis els, els anomenen els Bastards. Uh, I aquest grup doncs, es dedica a anar per França a matar nazis Bueno. Mm. Sí, tenesus, eh. 8 persones a recorre un país eh. ocupat pels alemanys. Sí, sí, sí, A matar alemany Bueno. O sigui, que, que, que, Han de tenir ben posats. Sí, sí, sí, sí. sí. En fi, ehm eh bé, s'agafen per la seva banda matant Son bastant salvatges, eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha un fet... moment del trailer que diu "No, no fem, no prenem renes". Eh. Sí no volem no matem, exacte, sí, sí home, és que també és un gasto sí, que? Que fer, si no tens infraestructura exacte. per portar-los cap aquí i portar-los cap allà sí, sí. en fi, uh, per altra banda doncs, uh, hi ha una noia jueva que es va salvar de, de, la, de la matança de la seva família també a França Uh, bueno, els jueus estaven doncs, eren perseguits, eren perseguits, va, perseguits i, i assassinats i assassinats. No ha, tant, aquesta, aquesta noia s'escapa doncs, d'aquesta matança que va, bueno, que va patir la seva família i se'n va cap a París donc per tenir, mm, bueno, per tenir una nova vida i sota una nova identitat doncs uh, bueno, exerceix de propietària d'un cinema que Bé, en allà doncs es pren la seva pròpia venjança eh, eh, amb els nazis organitzant, eh, bueno de fet es veu obligada a organitzar un acte en el seu cinema en el que assisteixen doncs tots els als càrrecs i els, i... Ja dit, els quatre líders no, de, sí. de, del nazisme no? el, els anomenen i, i els tens claríssims Hitler, qui són ha, però. No hi... Hi ha Hitler i tres més sí. jo no els conec perquè en la història no, no en sabem massa doncs bé, les històries d'aquests dos eh, bàndols diguéssim, aquest grup de, dels Bastards i la noia jueva que té al cinema doncs es creuen es creuen la, amb la casualitat de que tots dos Uh, volen destruir els el eh? sí, doncs uh, càrrecs de, de nazis uh, en el mateix lloc que és en aquell cinema el dia que s'estrena doncs, una, una pel·lícula, pel·lícula. Uh, bueno, nazi alemanya, una pel·lícula alemanya sí eh? Sí, sí. En fi, és una pel·lícula totalment diferent, no és històrica, el... no és, històrica, eh? no és, allò que no és el ara... prototipus de pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, sí. de fet, ja només escoltant el tràiler, la música és que és la que és. No, ja ho veus, hi ha... hi ha una mica en clau d'humor, sí. en i entra una mica tot, no? hi entra, uh -huh. hi entra el sang i fetge i entre l'humor, bueno, Tarantino no? exacte, llavors bueno, doncs nosaltres com sempre les pel·lícules que, que veiem doncs els, hi, els hi passem una mica de qüestionari què fem? jo pregunto tu contestes? Ah, pregúnta'm ja, uh... fot el meu criteri eh? exacte, <laughs> bueno, de la pel·lícula Malditos Bastardos uh, és recomanable la pel·lícula? sí per mi sí, a mi m'ha agradat molt jo crec que agra agradarà molt als, als fans de Quentin Tarantino uh -huh. i poder, algú l'anirà a veure i no li agradarà perquè segueix un estil, no? segueix un estil. però és, és recomanable això sobretot pels fans de Quentin Tarantino i no és apte per? doncs no és apte per menors d'edat, jo no sé quina classificació li han posat, si per menors de 13 sí. o de... és que no sé com està això, 7 i 13 7 no? i 13, jo crec que doncs, 13 a segur a mínim per sobre de 13 anys sí eh i no és apte tampoc per la gent aprensiva o la sang i, i això que... És bastant explícit, no? Sí, Quan sí, sí. Quan sí. porten tiros i morts i, i matances i és bastant explícit i ho ensenya amb una mica de detall. Té un final previsible? No, no, no ben bé. No és, no, és, o sigui, no, no és això que dèiem, no? No és una pel·lícula històrica expliqui la història de la Segona Guerra Mundial filparrant de com mm. va anar no? és, és, és... ell s'ha agafat la seva història val? i ha posat aquest grup de bastardos que van eh, amb l'objectiu d'anar matant nazis i no, no és que tingui un final previsible i val la pena quedar-se els crèdits finals? No. no no i menys un dijous o dos quarts o tres quarts d'una <ríe> <Doni. ríe> Ens hi vam quedar, eh? que consti quedar, nosaltres sempre sí. ens quedem per si val la pena o no, clar, després ho però hem d'explicar però si última sessió o ens golfes ara al cap de setmana que mm -hmm. és una pel·lícula que dura dues hores i mitja no sé si una mica llargues inclús si sortiu tard no cal que us quedeu a veure els tràilers perquè no, no surt no hi, ha, no, hi ha, no hi ha interès molt bé, doncs fins aquí la, les nostres propostes tant les que s'estrenen aquesta setmana com la pel·lícula que hem vist i fem una mica de pausa res, 5 minutets i, i tornem de seguida Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Solrà. Els breus I bé, després d'aquesta pausa eh, seguim amb els breus, eh, ja us diem ara que acabarem una mica més aviat, Bye. coses de... del, bé, directe. Sí, del directe i, i de les ràdios petites. En fi, comencem el, els primer, la, les notícies breus d'aquesta setmana parlant de, de la Barbie i en he -Man. Perquè la famosa Nina Barbie i el personatge de dibuixos animats He-Man, uh, bueno, el de Masters de l'Universo, uh -huh. uh, saltaran a la gran pantalla en imatges reals. Carai. La pregunta és, uh, quins seran els actors, sobretot de la Barbie? De sí, la Barbie, eh? Que, que bé, que s'atreviran a fer... La pintaran tan alta, seca i... Clar, és que ha de tenir unes curves considerables, bueno, saps, aquella Però, cintureta... Espai, també volies que no pel·lícula, no?, de dir, bueno, tampoc no fem ara aquí canon de bellesa de dir, la dona ideal ha de ser així. Però és que la nina és així. Sí. En fi. Bueno, ja ho veurem. Uh, I bé, passem a una altra, a una altra notícia. Mira, parlant. parlant de la Barbie que és alta prima i seca i petxogona, sí. resulta que l'actriu Ren René Zellweger, que estan preparant la tercera pel·lícula de la Bridget Jones, uh -huh. ha decidit no engreixar-se per fer uh -huh. aquesta tercera pel·lícula amb les altres dues la Bridget Jones, que sempre havia de ser una noia així una mica grassoneta i plena, eh, doncs ella ha dit que no es vol pas tornar a engreixar, mm. perquè de l'última vegada que ho va haver de fer li va costar molt perdre els quilos que havia guanyat, per tant, per aquest motiu, eh, la productora utilitzarà un vestit, li posarà un vestit així que l'engreixi una mica, uh -huh, una mica combinant-ho amb efectes especials, perquè sembli que, que està una mica més grassoneta, del que en realitat està. Clar, de fet, si pots, si pots fer efectes especials per, perquè una persona boli perquè no pots fer efectes sí, especials però perquè això, una persona s'engreixi? Per això se sent molt a dir, eh? que tal actor s'ha hagut d'engreixar tants quilos... Clar, per però que ella ja seria la tercera vegada. I, I vulguis que no, per tema de salut, sí, doncs jo crec però, que també... Engreixar-se, primar-se. Primar sí, i... Exacte. Van. I per últim, doncs, parlem del festival de... de de cinema, el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, que bé no podem dir-vos gaire demà, res, demà. perquè s'acaba demà, demà sí. sabrem els premiats i, i doncs bé tots els, tots els premis que hi ha hagut, en fi, però tenim el, el nostre corresponsal en bé. Joan G.P.S. que ens explicarà doncs, com, com està quines són les sensacions eh? que hi ha, que hi ha eh, a Sant Sebastià Joan G, bona tarda. Bon dia des d'aquí. Bon... Què tal? No, no, Joan G, uh, des de Sant Sebastià avui, no? Sant Sebastià, no. Donosti. Sí, sí. Era el semà passada, Donosti. Bé, però uh, uh, jo, no? ara estàvem explicant als oients que, que aquesta, eh, aquesta setmana, demà... demà Uh, doncs acaben els, els, el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià acaba, demà s'acaba tot just tot just no tant ho allarguen això Ai. jo veia jo... quatre dies allà vinga pel·lícules, vingue pel·lícules. Sí. al final ja t'ho diré no vaig aconseguir entrar cap no vaig aconseguir cap passe <risos> papers, internets, targetes i escolta me n'he anat a... estic a Califòrnia però a veure Joan California... G una mica que... més cap allà Sant Sebastià doncs una mica més cap allà hi ha Califòrnia. I, bé, Joan G, des de Califòrnia, quina és la notícia? És que no personatge, ho entenc. Em sembla heu comentat que la Nina Barbie assaltarà la gran sí, pantalla, sí. el personatge real, sí. doncs jo dic, calla, dic, ja ho veus, dic, jo, deixaràs estupefactes. I he anat a la fàbrica de la Mateo, allà on la Nina Barbie, a veure... Com, com porten el tema? Si han començat càstings, i si els fan ells, si no els farà el productor, ai, ai, el director, i ai, ai, ai. I és que me fas una por. Aquí estic Califòrnia. A veure, A veure, de noia, de fet, ara, bé, bueno, primer al matí. No al matí perquè ja ho vaig però estem al matí, encara no O sigui, que tu, en lloc d'estar a, a Sant Sebastià, que hi ha, que hi ha un, un, un festival de, de cinema que és internacional, sí. que que hi ha molt de ressò i sobretot aquí aquí a Espanya doncs és important sí. tu agafes i en lloc de, de cobrir la notícia de, del Festival de Cinema d'aquí, tu te'n vas en una fàbrica de nines oh, però... a Califòrnia no? sí. a, oh, a, a cobrir a veure si fan un càsting per una... No sé, sí. és que... bueno, i, i a més informar, eh? a que veure no, no, que, no fan que... Que... que aquí s'acabaria la notícia Bueno, però però és que a veure... oh, aviam, si tu poses les notícies de TV1, TV2, TV3, sí. tv hey. ja, ja t'ho de Sant Sebastià, hey. que de la nina segur no t'ho han dit enlloc. Sí, però és que de, de, de és fet... Que estem nosaltres informant de les últimes novetats. Sí, però saps què passa? Que ja era una mica de lògica que la, but, la botiga, la, la fàbrica on fan les nines, no fes el càsting. Com a bueno, molt, un, un, no sé, un executiu o el director d'imatge, no sé eh, vagi a supervisar el càsting però, però ja està, ja aquí s'acaba, de fet era el breu més breu que teníem sí, mm, no sé Bueno, no sé, hem de consensuar-ho més Sí, sí, perquè em sembla que no tenim com, mala comunicació entre, entre les parts Bé, no sé, com s'han pres els treballadors de la fàbrica que es faci una pel·lícula sobre la, la Barbie home, els del torn de nit sí. és com que se'ls infuma una mica <ríe> el torn de matí bueno, entre que arriben adormits encara i després de tarda són els, els que fan el viatge plat més sí? Sí, sí, no hi ha ningú indignat mm. no, no, no, no tothom moltes ganes d'això, no? de, de, de veure, veure l'actriu, aviam sí. si la si vesteixen igual que la Barbie, sí. la Barbie en bikini la Barbie con su ken con su cotxe <ríe> De fet, aquí també ens ho preguntàvem, a veure, a veure com anirà. Doncs veus com ens fet. Sí, però és que, Joan G, jo ja no sé pas, jo me tens desconcertada. Ràpid, si de gastos hi ja jo amb low cost. <ríe> Joan G, doncs bé, acabarem de parlar per a veure què fem la setmana que ve, però no ho sé. Me tens ben desconcertada, la veritat. Uite, jo espero notícia. Sí, de fet, t'he de dir que tens una imaginació per empescar-te uns viatges que és una passada. Però, bé, gràcies per la cobertura de la notícia sobre la pel·lícula de la Barbie, que vés a saber quan s'estrenarà. Però, de fet, mira, des de Ràdio salrà nosaltres donem la notícia que la fàbrica de la Mattel, que és la que fa les Barbies, no es farà el càsting. No farà el càsting. Ah, exacte. No en saben res. Doncs, bé, uh, gràcies. Ah, vale, bé, I, I fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. De fet, és que en Joan G té, en Joan G té, té, té història, eh? vull dir, és, té una imaginació, jo no sé com s'ho fa. Sí, però l'ha encertat, perquè hem comentat la notícia i ell està allà. Sí, però és que és, és una passada. Sí, sí. En fi, uh, hem de deixar el programa aquí, uh, esperem doncs, que, que us hagi agradat i només fer una mica de comentari sobre la secció que teníem... Uh, pensada que la vam engegar doncs la setmana passada així ens va sortir com ens va sortir i res uh, uh, doncs se'ns ha ocorregut la, la secció si sí, busquem la, la pel·lícula que agrada de Salrà ah, les dues pel·lícules les pel·lícules que agraden eh. vale? que els, els salranencs i salranenques més, els hi, més els, els hi hagi agradat i la pel·lícula que agrada és a dir la la que la, la pitjor, la que no els hi ha agradat, la, la que esborrarien del mapa sí pareixen anat a veure exacte. quin és malgastat el cinema, el videoclub el que sigui, no cal que siguin actuals eh? pel·lícules no, no, no, de, de tot tota els la història temps. del cinema de fet ja. venia per la millor pel·lícula del mil·lènic que deien que era sí, el cavallero oscuro que teníem nosaltres els nostres dubtes bueno. doncs bé, volem saber quina és bueno. la, la millor i la pitjor pel·lícula de, uh, sobre, segons l'opinió dels salranencs i de fet, no ho saben, però tenim pensat projectar-les totes dues. Quan hàgim acabat aquesta secció i segons, bueno, segons el ressò que tinguem, sí, eh? doncs tenim pensat projectar-les les dues. Miraríem de fer algo. Eh? Exacte. 3 uh, www.radio.salra.cat És la web de, de Ràdio Salra perquè, doncs bé, consulteu la web i, i per sobretot per aquesta secció... Uh, que ens envien un mail... Sí, a primerpla arroba salra.cat Amb dos títols de pel·lícula. No cal ni que l'expliquin ni que d'això. Si volen comentar alguna cosa, a mi també m'assemblaria bé. Però allò que dius, ara m'he de comentar-los i connectar-los no, i no. enviar un mail... No, És més que res rànquing. Si, si volen agradat, posar... M'ha agradat aquesta i no m'ha agradat aquesta. Exacte. I nosaltres anirem fent el rànquing i tant com anem rebent mails, nirem informant... de Quina situació estan? Quina va primera i quina de la que més agrada? I quina va primera de la que menys agrada? si sí, ens interessa molt doncs que ens envieu mails uh, repetim una altra vegada uh, primer pla arroba salra.cat perquè és, un, és una secció que estem interessats que funcioni sí. i, i que la gent ho faci córrer a la veu ah, exacte, Nostres, que feu córrer a la veu, que s'enviïn mails he sentit i que... que els de ràdio salra Rà, busquen la pel·lícula que més agrada i la que menys agrada uh -huh. oh, jo no tinc internet Guita, tu que tens internet, envia'ls-hi que per mi aquesta i aquesta ah, exacte ja està. Exacte. ja ens en sortim, un estudi sociològic sí, sí, sí, sí, sí fíjate sí. tu, que sí, trempat <ríe> i bé, doncs eh, ho deixem aquí i ja us hem dit que eh, una, un havíem d'acabar una mica abans i esperem doncs, que us hagin agradat les propostes que, que aquesta setmana us hem explicat i us esperem divendres que ve, a partir de les 7 de la tarda, nou horari i, i nou dia d'emissió de, de, de primer pla aquí a Ràdio Salral 107.7 de la FM